Zentro ce uh... hauek, uh, presidentak eta Manuel Valtzen gobernuak plantan ezagriak dituzte. Uh, uh, Atxeden zentroak dira, eta ez batzu, zentro hauetarat, heldu diren pertsonek, aterpe bat xekatzen dute, berokian izan daizke, janari beroa ere badute, Eta hori, gune segur batean. Pascho, e, uh, Berek nahi zutelakot zetorri dira hunat, eta asilio eskaera batean sartzeko jinak dira pertsona hauek. Denbora berean, egoera administratibo eta sozialari doakienez, hainbat gauza nahi dira konpondu. Prozesu juridiko bat da plantan ezagia izanen dena, errefusiatu estatutoa lortzena alizaiteko gizan. Well, the migration process is usually a very difficult one because you're making a decision to leave Mikratzeko erabakia ahzea biziki da. Usten duzu egoera estable bat. Naiz eta desero soa izan, ezaguna zaizu, han sohtu gazira. Hor dion, leku horren usteko erabakia ahzen duzu, jakinez ez zirela sego hausekulan itzuliko. Ardura biziki zailada horren ahzea, baina ahzen duzu, zure bizia irriskoan delakotz. Eta horrek pena emaiten du. Behe egiteko erabaki hartu eta behar duzu jo haiiteko bide batatxoan. Behar duzu hautatu noratza Pentsa dezakezu. Europan segegujean izanen hizmenturaz. Baina nun Europa In kalei, You kalen, oialetxe batean eoiten da. Biziki hotzta, aize haunitz bada, euria beti haidu, eta lugean lo iten duzu, batzuitan mantabat bauzo zure behiratzeko, so mainantzure ahopekin lo iten duzu. Ordeon, biziki so zikina finitzen duzu. Ordeon, biziki zikina finitzen 6 mila pertsona bizi dirahan. Eta jas zerbitzu guti da. Lehuan egon behar duzu jateko, zaitenu baiteko, dutxatzeko, dutxabakar batzu baitira, ordeon lehuan egon behar duzu kampuan hotzea. Jendea you know, honitzeri da, ez ari edo berze, agera guti da orokozki. Uh, Hospitallik uh, you know, ipi bat hospital bada, sortu behia dena, baina horrek eztukentzen jendea eritzen dela, esposatua dela Horrengu ziren onduan, bauzu hau bezala Kubat baigoekin eta kursoragia wonderful